just nu, jag tänkte nu håller han på med sin jävla mitt där så låt låter säkert liksom hej Vem då? Du, vad håller du på med? Jag satt bara vred på, lite grann på headset? tror jag, Aha, jag sitter, headset, sitta, headset. sitta bekvämt, okay. vet du Visst, visst Jag visste på att bara prata lite här om podcast, olika podcast och var vi fått tips Jag tog ju upp några som han pratade om den här, jag vet inte om du kanske lyssnar på den Han, han lyssnar ju på Giant Bomcaster. är det något du lyssnar på? Inte direkt, nej Känner du till den? Ja, jag känner till dem. Um, mig gör det mest vare: One Up Show, uh, uh, uh, The Game Station och den här som jag visade för dig. Den här, uh, Invisible Walls, Invisible eller? Walls dem, mm. ja, så. Ja. Men, da, Invisible Walls och dem, ja. Invisible Walls och uh, TGS, de lyssnar på också faktiskt nu. Mm. De är, uh, tyvärr tar det ju en stund mellan Game Station kommer ut med sina jävla podcast. Det jag... var en gång i veckan där för mig, men... <hör> ja, <hör> ja, men det räcker. <hör> inte, det är de inte, det kan vi ju bara säga på direkt nu så. Man har ju så starka till. personligheter på det där så att, uh, ja. Jo, det, det ska vara lite så, vi får ju se här. Vi kanske får... jag tänkte, um, uh, hur, uh, jag tänkte på namn. Mm, jag såg att du hade slängt upp det på. Ja, men det, det var ju som sagt exempel. Men jag, jag skulle vilja ha något för introduktionsmässigt för podcasten så skulle det vara jättebra att ha någonting fast. Så där får vi välja nu. Uh. Jag var mest emot det så jag måste ju komma på någonting bättre <laughs> Vi är ju hårt, hårt för mer som Unspoken heter ju Bandit, så just och varför inte Unknown Gamers Ja, det, är ju rätt bra, så här. det här var ju faktiskt helt okej okay. Det var ju nästan... Det kör vi på! Unknown <laughs> Gamers Ja Det låter ju mer Jättepra. som vi då är spelintviktade ju så Ja, ah, jo det är klart Men Unknown gillar fortfarande Ja. Un, det. Un, unknown content. liksom Vad pratar de om, om idag? Är det spel eller film? Är det tv eller Ja då blir det så jäkla som... då, nu det inte anonymt. Så... Unknown... Fuck. Ja. Jag, jag tror inte vi ska heta unknown fuck. Nej. <laughs> <laughs> unknown då. nerds. Unknown... Uh... unknown... Jag har funderat precis. också på nerds förut. Och liksom unknown geeks. Unknown nerd är okej okay, men geek är nog lite mer schallsordsliknande tycker jag men jag vet inte. Men där om man har ett sånt ord då, då kan du täcka in flera områden liksom. Men du hade ju fanboys varför inte unknown fanboys? Det, det går ju faktiskt. Men, går ja, det? Men, ja, jag vet inte. Det rullar på i alla fall. Unknown fanboys. What the fuck. What the fuck. What the fuck. What the, what the, what the, what the, what the fuck? För jag tänker, jag har gjort som så, jag har skapat en e-post en e som är just fanboys med z hotmailse Så mm. jag tänker leverera upp både en, en, en um, Facebook-sida och nu, nu, nu är inte jag så jävla god godtrogen att det kommer liksom att jag tror att det kommer vara miljarder människor som hoppar här. Men skulle det vara någon jävla som någon gång lyssnar så kan de på en gång liksom få reda på att vi finns där. Precis. För jag tänkte, kan man be folk om liksom, liksom inlägg och typ om vad de tycker kan göras bättre och så? så... Och förslag på vad de vill höra om, våra åsikter precis också. Precis, för um, jag, jag tycker det är jävligt kul att, att liksom få någon feedback utifrån och kanske komma på om det där. För jag tänkte, det som utifrån allt jag har lyssnat på. Under senare tiden på podcasts På mm. ämnen och allting. För jag försökt det här för ja här om veckan. och så Kolla igenom lite vad det finns. Så, of, ofta så är det. Antingen så är de extremt nischade. Eller så är de extremt generella. Det finns, jag har inte hittat någon. Det kanske finns där ute. Det vet inte jag. Men jag har inte hittat någon som är. Om vi nu kör på nischningen. Om man så vill säga. Film eller spel och film. Mm. Och då även ta in gammalt såväl som nytt. Att, att liksom belysa äldre i, i, i, filmer eller spel också. Mm. Och framförallt belysa vad som gör ett gammalt spel bra jämfört med det här nya till exempel. Eller vad som gör jag funderar också på franchises här nyligen. Typ vad, vad, vad får en franchise att inte gå ner? Liksom, vad, hur håller man upp en franchise? För jag lyssnar på en po podcast där de snackar om till exempel Alien och hur de gått framåt. Mm. Vad får liksom, hur, hur kan man hålla upp en franchise? Kan en franchise hållas upp Enbart efter regissör Eller måste det vara bra story Eller är det just monstret Eller själva grundgrejen i det som gör det liksom? Och så vidare precis. Det är bara några ämnen liksom sådär. Men, Och samma sak med spel då Om man ser till Den här invågen av indiespel som har kommit liksom Jo precis ju... vad, vad, vad, får, vad får oss att köpa dem idag? Liksom när man egentligen tänker att det är många som går efter liksom grafik och ljud och så. Ja. Ser de ju ändå ut som skit många av dem liksom. Men de har en jävla bra känsla ändå. Ja precis. Mm. Jag, på det ämnet skulle jag snabbt kunna säga att det är liksom för att få någonting nytt. Kanske istället för samma gamla stela. Ja tar... inte mm, mm, ifall, ifall du, del ifall du... 58 liksom. Är, vi tar ju ut ju alla de där spelen. Det är liksom det är samma sak. De går mer in inför multiplayer. Mm. Som, jag satt och kollade på lite kort på en som spelade på Call of Duty Black Ops 2 och det var mm. kanske en under åtta timmar single play kampanj och sen det är liksom, det är liksom resten för multiplayer vilket jag har tröttnat ganska snabbt på att ja. det ska vara multiplayer. Till exempel Lara Croft nu har vi sagt att det ska vara multiplayer på det också ja. Ja ja jag hörde det också och då tänkte jag säga, ja då kommer vet vi att kraft kommer gå på där. Multiplayer såklart, ja. fast jag vet inte om all kraft kommer gå där Jag är mer orolig för att det kommer bli någonting som kommer upp på sidan bara Att de har multiplayer bara för multiplayer skull, ja. jag har hört ett mycket på singleplayer men det är sånt här vi ska tala om i podcasten så sätt igång Ja men det, så... det är bra att vi värmer upp lite så här. vi får tänka på att det är ju första gången så det Då vill jag bara ta, jag ta upp mitt all time favorite spel som är Shadowrun till gamla SNES eller Där SNES. har du ju den, den som kommer nu Shadowrun Returns. Ja, nej jag tänkte bara nämna att det första spelet, alltså originalet ju till uh -huh. Nintendo. Absolut mitt favoritspel i all tid. Mm. Och sen när de skulle göra remaken på 360, jag bara, oh yes! Det kommer ett Shadowrun-spel, multiplayer-spel ser jag väl, jag bara, uh, Hatar. Har du hört talas om Kickstarter-projektet, Children Returns? Jag har suttit och kollat på det tillsammans och suttit och diskuterat det ganska mycket. Mm, alltså det är ju någonting för dig. Ja. Men där har du ett, för i sista momentet så kan vi ta upp retro, just det. Där har vi retro, så de för min del ju så. Ja, jag tänkte retrohörnan är ju, om vi tar någon form av retrohörna då som steg, steg tre typ och belyser valfrihet, antingen att vi väljer en bara per dag eller att alla får ta varsin, sin ni får se när vi kommer till. Jag vet inte om du Max har någonting som du känner rent spontant ja, Det här om, skulle Om med. man tittar på till exempel som TGS podcast ju, Game Station, mm. ju, de har ju liksom att alla ska ju ha med för varje gång så de har förberett med ett ämne eller någonting så att de får diskutera ju så. Det kan ju vara bra. Och då kan man ju ta kanske liksom innan man kör liksom så här, har du någonting du vill belysa den här. Ja men då kan vi slänga, då kan du ta liksom under film eller tv kan du göra idag. Precis. Just så. Så Precis. kan man ju ta det innan man kör igång så att till exempel Danny idag har du liksom, för du hade någonting på retrohörnor och Max du hade någon tv-serie du ville belysa ju så att du kan ju driva den här punkten ju så. Exakt. Kan man ju ta lite allmänt så där ja. Mm. Absolut. Ja, jag har just nu jag har inte jag har jag har, jag har kollat lite på eh, tv serier Jag har spelat en del spel, men det är, jag kan inte säga att jag har något eh, retrospel. Har ja, du spelat spel? Du spelar aldrig spel. Nej, jag skulle lägga dig någon gång, Pajk. Men han gick faktiskt och la vid 12, så <laughs> okay. han är utvidad. Oh, och då menar att 12 vid lunch, alltså. Mm, mm, Jag mm. Ja, skulle jag är väldigt utvilad. <laughs> jag vaknar nu. Ja, oh, Jesus. Uh, oj. Jag tänkte jag ska ta också någon form av... Uh, jag tänkte jag skulle gå in på Dusex, första Dusex och prata lite om det du göra? Du får gå in där, jag, jag, jag jobbar här nu! <laughs> ja, du får gå, jag jobbar! Oh, jag sa till jobbar dem att jag jobbar! <laughs> ja, <laughs> det är lite jobb! Oh, ja, ja. Anyhow! Vad blev namnet förresten? Unknown Fanboys, eller vad var det? Ska vi köra på det? Unknown Fanboys med Z, där på slutet. Fanboys! Det, det finns ingen bra... För Un du är ju inte Un så mycket fanboyism fanboyism Är du en... Nu ska vi inte ta in norska i det här Unknown <laughs> hot and tots <laughs> Nerdy Hur vill ni, eller hur vill vi sköta introduktionen? Fredrik är ju värd just som Ja, jag så kan hålla best... den. Kör du bara en introdu introduktion så jag. tycker, att... det enda jag tycker är att jag kan hålla eh, introduktion av podcast och så. Sen skulle jag ge, ge vad, vi, vad vi är för något. Vad vi vill göra, våra mål typ. Men sen så presentation av oss själva tänkte jag. Det vore bra om vi hade någon form av presentation lite kort om oss själva. Uh, typ ja, och först ut då är jag liksom Fredrik Godson. Jag är 33 år i spelnörd och sin och familjefar och har stor favelas för liksom Hellboy som jag har skrivit i det där mm. lilla textdokumentet där. Och det är typ en sån längd bara som är lite så här koncentrerad på just mina intressen, lite grann sådär. Som är tillsammans med podcasten, då är relevant Precis. Som man, jag vet inte, vill ni att jag ska ta upp er eller ska jag. För jag tänkte ju. Det blir lätt, alltså man kan få, ja, jag skulle nästan vilja att du introducerar alla bara och sen säger man bara typ att Ja, ja att, Ja, jag är Fredrik och med oss har vi Max bla bla bla, bla. och sen mm. säger jag ja hej, och, sen säger, och så har vi Danny bla bla bla, och sen säger han hej, och sen så börjar vi Ja, kan vi också göra ja. Min är ganska kortfattad, Danny, 32 i film och spelnörd, supernörd vi kan ju Fredrik extrem-gamer på testgrejen? Så. jag det? Ja, du sa det på din testinspelning. Ja, ah, ja, ah, ah. Jag vill um, bli introducerad som att... Jag Max går, Superstar! Ja, nej, bara tredje året på dataspelsutveckling på Örebro universitet. Det är, det är bra, det, du, det är ju liksom att Du är ju ett ganska stort intresse som du studerar ju. Inför. Ja. Det är det som jag tycker är så intressant. Om, för jag, jag, jag är nyfiken på lite så här, nu vet jag inte hur mycket du har sätter in i lite om äldre spel och, och så i och med att du ändå studerar det. men uh, vad har du för någon koppling till äldre spel? vad säger så. Jag har ju spelat äldre spel så jag, man får ju tänka tillbaka man får ju det är mycket inspiration kommer från dem och när man ska um, när, när man börjar göra spel så får man ju börja göra lätta spel. Det första mm. spelet alla gör nästan, det är antingen en så här top-down shooter eller så är det en side-scroller. Det är Precis. det första spelet någon gör egentligen. Just det, och du ska ju sen ta dig tid att göra för vårt efterkommande projekt um, en side-scroller. Jag har redan spelmotor för det på tidigare spel. <laughs> Perfekt. Då, då, jag, jag har en grafisk stil jag skulle ju få in då. Jag alltså, <laughs> full motion video stilen. Jag, nej, jag, jag vill ha typ South Parkeskt där man ser liksom kroppar så här men huvudena är våra riktiga huvuden. Så allting ser så här ut som, som här väldigt stop motion tecknat. Men huvudet är liksom det, Tänk dig Monty Python. Ska vi ha att huvudet och mun separera från varandra när vi pratar sånt? Ja, så Ja här? ja, för fan. Han, eh, Uh, hey, Kiles Liderbror, det är Kiles Liderbror som är Ja precis. Det är alla Som alla kan. som har den Precis, de har oh. Så Väldigt Monty Python i så fall mm. liksom um, Det blir inte ditt tillkänning men jag kan göra all programmering men jag tänker inte göra grafiken Då får ni måla och ge mig texturer för och sånt där <laughs> <Du> bara... anywho, <laughs> anywho Jag vill se, jag Monty Python versionen, eller vad säger Monty Python, Mortal Kombat versionen så det, det är som Mortal, Mortal Kombat 1, är liksom, med oss liksom, stående liksom. Så. Mm. Stå med ett så där och vicka på kroppen lite. Max, tredje året på dataspelsutbildning på Örebro universitet. Det långa programmet heter ju eh, dataspelsutveckling och simulering men eh, det är lättare att bara säga typ, dataspelsutveckling, dataspelsteknik mm. eller ja. Dataspels utveckling kör jag på där. Låter mer, ja. låter mer bättre sådär. Utveckling i sig kan ju vara på flera områden. Känns det så? Ja det, det är det som är helt galna att de väljer alla områden. Ja men det är väl inte så, det gäller ju att vara lite allround. är jättebra, Man, jag kan lite om alla delar nu känns det som. Men har ni någon, har ni någon sån här typ historik eller? Alltså, inte, alltså, det är blandningen där att. Eller jag Eller inte kanske mer om spel, men själva liksom motorer och sådana saker, ju. Alltså hur, ju utvecklingen, hur utvecklingen gått framåt ungefär grafik har, och sånt, ju. Det beror på just nu så. Jag är på slutet på en grafikkurs just nu där man har liksom gått igenom bara. Så här ser grafiken ut i till exempel Quake, och så här ser grafiken ut i Skyrim, och det här är de teknikerna som har förfinats och sådär. Mm. Det är mycket shaders och sånt där ni går igenom. Ja, då men då det, är, det är just det vi håller på nu med. Vertex shader pixel shading. Och massa Nej. så skumma grejer som är så jävla. Cell shading! Ja, cell shading är en, är en teknik man använder i just på grafikkortet. Och så man lär sig hur grafikkorten fungerar och så. Ja. Fan vad häftigt. Ja. Men det är, Säg det är jag svårt. Ta. Det är väldigt svårt. <laughs> ja, det kan jag tänka mig. Men... Eh, det är bara att fortsätta alltså, har man intresset så är det ju lättare. Absolut, ja. absolut. Så det... Danny, vad ville du presentera för nu kör vi igång snart här. Vi kan ju bara ta, Danny 33, årig allmän spel- och filmnörd. som jag är allmänt på båda två så det är lite, det är ju inte det jag är på, vare sig spel eller, eller film så, utan det är ett brett intresse av båda två så. Mm. Jag tänkte också sen i, i, på respektive områden nu med tanke på vart vi är tidsmässigt på nya året. Mm. Eh, gå igenom lite snabbt också kommande spel som vi ser fram emot under året tänkte jag ta upp. Mm. Jag har skrivit upp en lista som jag kommer gå igenom då eh, lite grann. Och sen är det något som ni märker om det här han saknas det, det bara liksom hojtat till då. Vi upp Och samma så på film, eh, tv, alternativ serier också då. Kör vi så. vi, vi, vi... har inte kollat mycket på vad som kommer komma ut då. Ja, jag, jag vill mest kolla film <skratt> än så länge. Men däremot kan man kolla upp lite på serier som, som just nu står på mid-season final. Liksom. Hur, hur de kanske går framåt. Jag vet inte hur mycket serier ni tittar på, förutom norsken norska, då kanske. De tror jag vi pratar om. Men du, Max, tittar du mycket på? Är det mest anime eller är det något annat också? Det liksom, skiljer ifrån. Jag brukar alltid ha en ganska stor serie som. Som jag alltid är något liksom, om man bara ah, nu ska gå och äta och nu vill jag titta på något mm. och avsnitt och då har jag oftast en serie som bara, ah, men då tar jag ett avsnitt av den serien och tittar på nu. Ja okej. Okay. Så jag har, jag kollar lite på, inte lika mycket som jag spelar spel och kollar på anime ja. men. Jag menar jag kollar ju på ett par anime-serier ja. i veckan. Ja du. Som går. <laughs> För att tänka, jag får vi tänka på en anime serie är ju faktiskt inte, alltså i, generellt så är de 26 delar än snabbt. Jo, ja, jag vet. Så. Ja. Absolut. Och sen beroende på vad du ser så, beror det, så kan, ju, kan ju längden variera ganska radikalt. En del kan vara liksom fem minuters delar. Så. Ja, men du, Max, va, är det någon särskild form av genre inom äh, anime då? För det finns ju helt bunt olika genrer där. Nej, men just av äh, anime-serier äh, anime så har de ju varit typ en... 12 serier som går ett avsnitt i veckan och sen så som liksom går på tv i Japan då och sen så kommer det ut här samtidigt ja, ja, ja men jag menar bara, är det någon form av genre som du tycker om mer liksom? Slice of life eller liksom uh... Alltså jag kollar på nästan allt Ja men det är bra Hur är det med vanliga tv-serier? Har du något annat där som du följer eller tittar på? Um... Nej, jag tänkte att jag skulle ta det dåligt nu, men just nu kollar jag på person of interest. Jaha, du har börjat titta på den? Vad tycker du om den då? Jag tycker den är väldigt bra. Jaha, den kan vi prata lite om sen, för den har jag också kollat lite på. Då får ni inte förklara för mig vad det är för någonting. Det kommer Max kunna göra, för han är så fullt insatt. Jag tittar på den när den kom, jag har inte tittat så mycket som dess. Men nu kör vi! Jag tar och startar upp här, får vi se. Oj, den har du spelat in hela tiden, ser jag.